Wir haben Folgendes vor. Die SPD hat am Wochenende einen Landesparteitag. Irgendein Bezirksverband der SPD stellt dort einen Antrag zum Nichtraucherschutzgesetz. Das heißt, die wollen eine leicht entschärfte Version davon auf ihren Parteitag einbringen und die Fraktion der SPD dazu bringen, das dann als Änderungsantrag einzutöten. Das Ganze ist, ich weiß nicht, ob es jetzt ist es wahrscheinlich öffentlich auch nachlesbar irgendwo, haben sich wohl einige aus der Fraktion gegriffen, haben gesagt, da haben wir jetzt einen eigenen Änderungsantrag daraus und schicken den heute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 Ich gehe überhaupt nicht mit diesem Entwurf konform, auch weil ich weil ich sage, naja, die, gerade die Brauchtumsveranstaltungen sind die, wo ich gesagt hätte, okay, die will ich eigentlich gar nicht vom, vom, vom, vom Nichtraucherschutzgesetz ausnehmen, weil wofür, we, wem dient das? Und jetzt nur uh, sich auf das wirtschaftliche Argument zu versteifen, uh, finde ich auch zu schwach. Und diese Privatveranstaltung, naja, wenn ich, wenn ich eine faire Lösung finde, sprich eine Quotierung der Kneipen, was ich ja auf der NRW-Liste schon mal vorgeschlagen habe, dann stellt sich das Problem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 ihre Netzwerke gespannt haben, die haben wir auf die Liste ges gesetzt anscheinend vor, nehm, vor äh, einem Jahr. Ja, also wir haben nicht die Creme de la Creme gewählt, sondern wir haben einfach Menschen gewählt, die keinen moralisch, keine, keine moralische äh, Besonderheit sind, sondern sie sind einfach nur Menschen, die ihren eigenen Wünschen etc. verpflichtet sind, nicht dem, dem zu einem großen Teil zu eine, die nicht verpflichtet sind der Wählermeinung. Die sind gewählt worden. Damit müssen wir jetzt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 schon dass das äh das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 Das sollte vor fünf Wochen oder sechs Wochen sein. Das hat bis heute nicht stattgefunden. Ich weiß. Nummer zwei, und, und nicht aus Gründen, die die Öffentlichkeitsarbeit, also die AGWA, zu vertreten hat. Ähm, Nummer zwei,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 Und ich möchte jetzt hier keinen explizit nennen, der das so gesagt hat, aber das ist mein Eindruck.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 und es wäre ein echter Verlust, wenn der gehen würde. Ähm, von daher, ich würde echt sagen, äh, ja, ich sag jetzt nicht, wieder wir treffen uns, weil das geht in die Hose. Ja, doch, doch, doch. Aber das, das müssen wir letztendlich machen. Das geht gar nicht anders. Also ich naja, lade, wenn, wenn müssen wir einladen, glaube ich langsam.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 Er weiß nicht, was hat. Daniel erzählt hat, weil er kam mir ja erst später dazu. Das müssen wir müssen Deswegen wir ihm jetzt mal kurz sagen. Rein, morgen, diese nicht öffentliche Fraktionssitzung, was da ist, das hat uns keine Leute berichtet. Könnt ihr, könnt ihr euch alle bitte abregen? Also, Daniel. Nein, ich, ich kann bin, ich mich nicht abregen. Ihr habt gewollt, dass ich herkomme, dann gehe ich vielleicht besser. Nein, Daniel, nein. Ich bleib, bin bleib, sauer und bleib, bleib, ich bin beleidigt bleib. und ich finde es eine Unverschämtheit, wie mit den Leuten umgegangen wird, die sich den Arsch aufreißen. Daniel, Dann hör doch einfach mal zu. Also.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 Das ist syntaktische Überlegung, ja. das das sind sind taktische Überlegungen, ja. Das sind taktische Überlegungen, teilst du nicht? Aber das ist ja wohl nicht der Grund, die Entscheidung von weiß ich nicht wie viele Leuten, die die getroffen haben, genau oh, diese ja. Entscheidung zu machen, hier auf die Art und Weise äh, zu diskreditieren, als wäre das irgendwie was, was Sinistres. Warum wir das machen? Das brauchen wir nicht Frage. Das, das da, Daniel Schwert, ich, da, schwer, ich habe eine Frage. Daniel Schwert, ich habe eine Frage. Ist das der Politikstil 2.0, den wir mhm. versprochen mhm. haben? I'm Wenn einfach drive drive ein 2 Null darin besteht, die Leute anzukacken, die sich den Arsch aufreißen, dann verzichte ich auf diesen Politikstil 2 -0. Hör mal, haben das, waren, wir waren, da, das, wir haben, das ist da. anderen. Andere, andere. Sorry. Haben eine, die die einfach andere. bei Gründe irgendwas zu tun, muss das immer direkt alles in Frage gestellt werden und als Richtungswechsel dargestellt werden und so? Mein Gott. Also, das ich, ich dass dieses, dieses Misstrauen ist echt furchtbar. Also wir Nein, haben wir einen Anlass gegeben, da uns zu misstrauen, oder haben wir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 Achim, mit dem Pumpen hast du angefangen, hier, Richtungswechsel, was soll nee, das der Scheiß? Das wahr. ist einfach nicht wahr. Nee, es ist nicht wahr, dass Achim damit angefangen hat. Du hast hier angefangen mit der das, das ich Scheiße. Also es ist richtig, die aggressive, offensive Art der Verteidigung. Also lass das doch, doch mal einfach ruhig. Ich höre so mir das so lang. Bitte. Ich habe mit diesem Scheißantrag auch nichts zu tun, aber ich bin der Einzige der hier ist und ich darf mich jetzt dafür rechtfertigen. Das ist mir doch so egal, das Thema. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun, aber ich habe keinen Bock, das ist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 Thank <sniffs> you.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 Es wäre das ist eine furchtbar Richtung tolle Sache, dass du uns mal Rede und Antwort stehst im AGUA. Ich meine, wir arbeiten doch zusammen, oder? Nee, zusammen wir nicht, wir und ich, wir und natürlich ist es toll, nicht. dass du da bist. Natürlich wenn, ist schön, dass die, du da die, bist. Die, wenn die AGUA regelmäßig irgendwie einen so ankackt von der Seite, dann finde ich das nicht sehr konstruktiv. Und das ja. passiert, mir, passiert, mir, ja, leider, äh, passiert Daniel, mir leider. Daniel, ich, ich, ich finde es toll, dass du hier bist, aber weder du bist doch eine ganze Hack mir Achim, du bist wieder total geleckt, das hört sich nicht. Daniel, es ist super, dass du das hier Stil bist ja, und dass wir miteinander gut. reden können. Ja, das hätte aber ich da da auch anders gewusst. Ich bin aufgebracht und ich habe aber auch meinen Grund dazu. Ich das finde super, dass man ja, sich dagegen verwehrt, dass eine Person die Fraktion ist und gleichzeitig ähm, die AGÖA ankackt, äh, dass die AGÖA bla bla, weil eine Person etwas macht. Okay, dann ist es der Pressesprecher.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 das aus der Dis Diskussion, die wir auch auf den auf den äh, äh, auf dem Programmparteitag seinerzeit geführt haben, kann ich das sehr wohl raus entnehmen, dass wir das genau als Argument angeführt haben. Privat feiern, äh, rauchfrei ist doch wohl irrsinnig. Und das ist doch wohl ein Punkt, den wir deswegen auch klarstellen können, oder ja, sehe ich das falsch? Ja, ja, ja. ja. Lass mich das bitte noch zu Ende führen. Der Wirtschaft dieser wirtschaftliche Aspekt. Das ist was, was mir selbstverständlich, wo ich als Sprecher des Wirtschaftsausschusses.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 In diesem Änderungsantrag äh, werde ja. ich Das Gesetz, die, also die gesamte Änderung des Gesetzes, das werd, dem werde ich ablehnen. Also, wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass du einen Änderungsantrag gestellt hast mit drei oder vier Punkten und damit hast du die Aussage getätigt, äh, ich finde das Gesetz bis auf diese vier Punkte in Ordnung, weil sonst bräuchte ich, ich vier Punkte nicht nennen. Zumindest wird mir das immer um die Ohren wenn das bei uns auf der Arbeit so läuft. Äh, da, ja, ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt echt nochmal dazwischen rechnen. Tut mir leid, du weißt noch nicht mal wofür da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 Gesetz da, da. Ja, mach mal. Also, also. also als allererstes äh, wird er klären, oder? Doch, doch. Als allererstes äh, oh, kommt ja. komm, Bitte, lass mich kurz ausreden. Äh, als allererstes wird in diesem Abstimmungsmarathon, das zu stattfinden wird, äh, zu dem Nichtraucherschutzgesetz dann dieses, dieser Änderungsantrag und auch gegebenenfalls andere Änderungsanträge äh, abgestimmt.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 Erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter crähennest.piratenpartei-nrw.de